pe Sihon împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpânirile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac, și pominirea Ta în neam și în neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și de slujile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aură, lucruri făcute de mâine omenești.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 Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în este mila Lui. Lăudați pe Dumnezeu, Dumnezeilor, dunezeilor, că în că este mila Lui. Lăudați pe Domnul domnilor, că în că este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în este mila Lui. Și a scos pe Israel de mijlocul lor, că în este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în este mila lui, și a trecut pe Israel prin mijcul ei, că în via este mila lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că-n viac este mila lui. Cel ce a trecut pe poporul lui prin pustie, că-n viac este mila lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în viac este mila lui. Cel ce a omorât împărați tare, că în viac este mila lui pe Sihon împăratul amoreilor, că-n este mila Lui, și pe Og împăratul vasanului, că-n este mila Lui, și le-a dat pământul lor moștenire, că-n este mila Lui, moștenire lui Israel, robul lui, că în este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în este mila Lui, și ne-a pe noi de vrăjmașii noștri, că-n este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că-n este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este la Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În însăl și în mijlocul lor am atârnat harpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut când nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului, cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Aduce ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua drămării Ierusalimului când ziceau stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fiica Babilonului ticăloasa, fericit este cel ce se va răsplăti fapta ta pe care ai făcut-o nouă fericit este cel ce va apuca și va lovi pruncită de piatră. Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Alidui, aleluia alidui, alidui, slavă ție Dumnezeule! Alidui, alidui, alidui, alidui, slavă ție Dumnezeule! Instrular, alidui, alidui, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Lăudate voi, Doamne, cu toată inima mea, că-i auzi cu cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. închinam voi în locașul tot cel sfânt și voi lăuda numele tău pentru mila ta și adevărul tău, ca ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grabă, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea.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 Iar eu am censit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor, și vor număra pe ei și mai multe decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu tine. Ode ai ucide pe păcătoși și Dumnezeule. Bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc în numele. Oare nu pe cei ce te uresc pe tine, Doamne, am murit și asupra vrăjmașilor mei m-am măhnit? Cu ură desăvârșită i-am murit pe ei și mi s-a făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele, și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică.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 Cursi au întins picioarilor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zisam am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrita capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului. Viclenita-o împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațului lor... Osteniala buzelor lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă pe ei, în necazuri pe care nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea al va duce la piire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele tău și vor locui cei drepți în fața ta. Slavet atatului și fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Aliduia aleluia, aleluia, славът ție, Aliduia Aliduia Aleluia, aleluia, aleluia, Aliduia ție, Домине Зейуле. Aleluia, Dumnezeu aleluia, славът ție, Домине Зейуле. Домине милуеște, Slavet și fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. ramin. Doamne, strigat am către tine, auze mă. Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele, gerfă de seară. Pune, Doamne, strajul curii mele și ușa din grădire în prejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de greșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Iar cu oamenii cei ce fac fără de lege, nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auzise-văr mele că s-au îndulcit, ca obrazdă de pământ s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu.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 Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești mea, partea mea ești un pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă pregonesc că s-au întărit mai multe decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, Doamne. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșie a Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intră la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigunește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o să locuiesc în întuneric ca morțul ce din viacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu.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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vece vecilor. Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă Ție, Donezeule. Aleluia, Aleluia, Aliduia, slavă Ție, -ți, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vece vecilor. Amin.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 Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumindu-ți, Ție, te slăvesc, Dumnezeul meu, că tuturor păcătoșilor le-ai pus la îndemână pocăința. Să nu mă rușinezi, Mântuitorule, când vei veni să judești toată lumea, nici pe mine, cel ce am făcut lucruri de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fără de număr greșindu-ți, pedepse nenumărate aștept, dar tu, Dumnezeul meu, îndură -te și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecelor, amin. La mulțimea mile, tale alerg acum născătoare de Dumnezeu, dezleagă-mi lanțurile greșealelor mele. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.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 Stăpâne Hristoase Dumnezeule, cel ce cu patimile tale ai vindecat patimile mele și cu rănile tale ai tămăduit rănile mele, dăruiește-mi lacrimi de umilință mie celui ce mult ți-am greșit. Împromută trupului meu din mireazma trupului tău celui de viață făcător și îndulcește sufletul meu cu cinstit sângele tău de amărăciunea cu care m-a adăpat pe protivnicul. Înalță către tine mintea mea a tărâtă în jos și mă ridică din prăpastea pieirii că nu am pocăință, nu am umilință, nu am lacrimi de mângâiere care întorc pe fii la moștenirea lor. Întunecat sunt la minte de patimile lumești, nu pot căuta spre tine la durere, nici nu mă pot înfierbânta cu lacrimile dragostei cele către tine. Dar, Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Vestieria Bunătăților, dăruiește în pocăință desăvârșită și înănoiește iarăși în mine întipărirea chipului tău. Deși eu te-am părăsit, tu însă nu mă părăsi. de mă caută și mă întoarce iarăși la pășunea ta, numărându-mă iarăși cu oile cele alese ale turmei tale. Hrănește-mă și pe mine împreună cu dânsele, cu verdeața dumnezeieștilor tale taine, pentru rugăciunile curate mai citale și ale tuturor sfinților tăi. Amin.